Hoofstuk 299 Die lewe en die siele strijd van Yahshua vanaf sy twaafde tot en met sy dertigste jaar. Wenke en voorbeelde vir die bereik van die wedergeboorte as voorwaarde vir die ewige salige lewe. Slot opmerking en sien van die meester Hoe het Yahshua die meester nou geleef van sy twaafde tot en met sy dertigste jaar? hy het die almachtige Godheid voordierend op die meest levendige weise in homself gevoel. Hy het in sy siel geweet, dat alles wat die oneindigheid bevat, aan sy geringste wenk onderdanig is en ewig moet wees. Daarby het hy echter in sy siel die grootste drang gehad om oor alles te heers. Trots, heersig, volkome vrijheid, een gevoel vir een liekse lewe, begeerte na vrouwe en dergelike meer, en ook toerin was die vernaamste swakhede van sy siel. Maar met die wilskracht van sy siel het hy teen al hierdie baie machtige, dodelike drijfvere van sy siel gestry. Door armoede het hy die trots verootmoedig. Maar wat er harde middel was dit vir hom, aan wie alles behoort het, maar wat evenwel niks myne mag genoem het nie. Hy het die heersig aanbande gelee, dier onnedanigheid en die gewilligste gehoorzaamheid aan hulle wat, net soos alle mense, teen oor hom eindlik soos niks was nie. Sy ewige, alle grootste vrijheid het hy bestrui dier omself, hoewel dit eindeloos moeilik was, dier juist aan die mense oor te gee as een slaafse knig vir die nederigste take. Sy uitermate sterk neiging om lieks te lewe het hy bestry dier baie dikwels te vas, uit nood en ook uit die vrye wil van sy siel. Die begeerte na vrouwe het hy bestrui deur dikwels zwaar arbeid te verrig, dier vetvrye kos, dier gebed, In dier met wijse manne gesprekke te voer. Ja, op hierdie punt het hy buitengewoon baie gehad om te deurstaan, dier dat sy uiterlijke en die klank van sy stem uiters innemend was. Om welke reden die vijf buitengewoon, mooi dochters van sy reenies, oor die algemeen smoor verlief op hom was, en onder mekaar gewet eiwer het om hom die meeste te geval. Hierdie liefde het hom wel geval, Maar toch moes hy steeds aan elke vrou sê, raak my nie aan nie, laat my met ris. Omdat hy verder die boosheid van die mense met een oogopslag deersien het, en hulle slieheid en huigelarei, skelmachtigheid en selfsigtigheid opgemerk het, is dit ook begryplik dat hy baie lig geraak was en makkelijk beledig en kwaad kon word, maar dan het hy sy godelike gemoed dier sy liefde gematig, waarop ontferming gevolg het. En so het hy tyd sy lewe die suiver, zwaarste selfverloening beoefen, om daardier die ontwrichte eeuwige orde te herstel. Hieruit kan makkelijk gesien word, hoe Yahshua as mens hierdie 18 jaar onder voordierende harde versoekinge en die bestruiding daarvan dier gebring het. En omdat dit nou tot voordeel vir elkeenheid een is, blei daar niks meer te sê nie, behalwe die drie daagse bespreking met die weises en die geleerdes in die tempel. Sien die drie daag in die tempel te Jerusalem, maar wat net so soveel ander dinge nie nou kan volg nie. Verder staan in die groot evangelie van Johannes ook enkele episodes uit die jeugd van Yahshua, Wees daarom voorlopig hiermee tevrede en die rest sal volg as jylle aan die knag sal sê, Broer, kom na ons toe in die naam van Jawe en bly en woon by ons. Hiermee is dan ook hierdie werk afgesluit en my sien en my baarmartigheid is voordierend met jylle. Amen, Amen, Amen. Einde van die boek.